azul Buenas tardes, bien queridos oyentes, siempre en Galicia para todos ustedes, en 104.6 de FM aquí en Radio Cornellá, todos los días, dos oreñas de música para que vosotros, música, e eh, intervención, eh, eh, eh, entrevistas para que todos ustedes pasen dos oreñas agradables. Queremos que todos ustedes tengan un feliz año. Eh, comenzamos así, deseándoles que todos tiberan los reyes maravillosos ben acugurados e sí, sí. queremos tamén ofrecerles unha primeira peza primicia para todos vostedes que se titula Muller Ferreña unha grande amiga nosa Alba Cid, un pequeno comentario a esa canción e a esa peza extraordinaria e, como sempre, o que intentaremos é comunicarnos tamén con Galicia despois de escoitada sí, ben, pues... benvido oh, oh, Armando gracias igualmente Xulio Es, comenzamos este ano pois con delicia hai que dicir que con delicia con ami, a, amizade e con, con esperanza sobre todo esperemos que todo este bicho pois, vaya morrendo pouco a pouco e nos deixen pasar dunha vez que xa é hora querías facer unha pequena felicitación precisamente ás persoas que, que nos están escoitando É que algúns deles xa nos dixeron estamos esperando a que empecemos si sí. <ríe> pois eh, queremos facer eh, en primeiro lugar a la Suíza. a Máximo Felipe e a súa dona Mercedes. Moi ben, moi Que enchanándose están escoitando, que xa o dixeron. Muy ben, pois. Pues... nos mandaron xa saúdo xa desde polo Facebook. Des... e penso que durante estas Navidades eh, Máximo tamén me mandou a unha felicitación. Moi ben, moi ben. A, a, tamén hai que decir que bueno, aproveitaremos para ler un un bocadiño dun comentario le, de, lingüístico de literario con respecto ao, ao libriño de, de Mercedes. Vamos a falar despois. Despois tamén unha persoa dende o que tamén nos chamou pois que estaría aí ao ao noso carón. Moi ben, veña. Pois adiante esa peza de música que lles prometíamos, Muller ferreña. as mans estralando sobre o peito unha réplica dos latexos ou das chubias quen sabe se un aviso ante o perigo tamén o eco que agarda nas caracochas de todos os bosques o son é a sombra dun prato de bronce na Mesopotamia pero volvamos ao mesmo día da creación Segundo Ezequiel, hai pandeiros na escena Unha moller ergue na man un disco solar Unha peneira cega E velaí que algo treme, se estremece eu o son, ábrese paso no mundo A poli, a viña doce, mañana pei sobre un arco e as palabras nas coplas ata que arden palma da man volvense o homenaxe e pedra do rayo e arca de Noé multiplican os peixes e os significados, celebran casamentos, se scintilan reclaman compañeiras para o canto soben río arriba polos vasos sanguíneos e aí das varan as penas pero reteñen cantan calquera delas erguen a mano un disco solar unha peneira cega o bordo serrado das ferreñas marca a pedra de basal todo o tempo os seus toques labran un código ou unha paisaxe de modo que algo treme se estremece é tocar cantar, bailar compoñer son para siempre los cuatro ríos a las cuatro formas de archival de sexo Esta é unha peza extraordinaria Que podedes escoitar e que podedes mirar en Youtube Chamase Tituras e Muller Ferreña Felisa Segade e Iván Vilela E Pablo Castaño Coa voz of off de Al Bueno, era para felicitar A un oso correspondente na Costa da Morte Posto que é precisamente algo que pertence aos bailes de Nens Coido que na Costa da Morte ten moitísimo que ver eso Vamos llegar a saudar concretamente precisamente o noso, o, o noso correspondente Óscar Rey, eh, felicítalo do ano. Boas tardes, Óscar. Ola, boa tarde, que tal estamos? Feliz todos A vos, aos ouvintes E a todos aqueles que nos estén escutando Ao longo do, do mundo Boa entrada de ano, moita E sobre todo con moita caleguidade Moitas gracias Vixe, moita cal... escollemos esta peça que nos enviaron precisamente Bueno, pois pues que é unha cousa Recollida e promovida precisamente pola Deputación da Coruña Que ten algo que ver por eso co, co, Como acabo de dicir, o baile de tradición oral E transmisión oral Que, que, que son as mulleres de De, de, de mens, os bailes de mens que xa falamos con Xulia Feixó que estivo mm, mm, eh, presentando sí. ese libro sí. seu, aí en, en, en Malpica, es outra semana, foi dende den de Radio Xamboy, bueno, pero a verdade é sí. que precioso, non? Sí. Eh, pois pues mira, hoxe estou eu precisamente ahora mesmo falando desde un lugar moi cercano a Malpica, en Ponteceso. Cesso a na na capital do Conselho de Pontesceso, na terra natal de Eduardo Pondal. Sí. Uh -huh. Efectivamente, tanto aquí como en Malpica, tamén hai outra parroquia en Malpica moi, moi propensa e moi fructífera no tema da pandeireta, que eh, bueno, menos por un lado é perdón, non en. ...en Malpica, sino en Ponteceso... Ponte ...un lugar de eso, que, sí. se, que se llama Liminoa... ...Liminoa, sí sí, sí, sí, sí, sí... ...efectivamente aquí también se corta... ...bueno, pues sí, que vamos a hablar de Malpica también hoy... ...así que está bien que, que <ríe> conectemos... Muy, pero, bien, ...muy bien, muy bien... ...pero si, si queréis comenzamos hablando de algo... ...ben interesante, sobre todo para poner en alerta... ...que ya no solo se estará dando aquí na, na comarca de Bergantillo, senón tamén en toda a España, sí. eh, que chegan a costa das mortas estafas co señalos da Seguridade Social. Un montón de, de xubilaos están a recibir estes días mensaxes SMS de texto e eh, de correo electrónico dicindolle que teñen que actualizar o seu número de conta da Seguridade Social. E a mín como informático sempre me chama poderosamente a atención a inocencia que ten a xente, moitas veces, ao uh -huh. este tipo de mensaxes, claro. pero dá-se, dá, -se, dá -se porque, senón non, non teria o impacto que tuvo, aquí houve xente que chegaron a, a sacar casi 4.000 euros da súa conta a través desta estafa, co cal está se produciendo. Entón, bueno, como informático, aproveito tamén para recomendarles aquí uh -huh. a xente, nunca, a través do correo electrónico, nem de SMS, se sí los números de conta ni ningún tipo de dato personal que poda, que poda ser comprometido ¿no? porque ao final en internet unha vez que poñemos unha foto, un vídeo un, sí. un dato non sabemos moi ben donde acaba todo. Bueno, eh, as fotos e as películas a eh, eh, non molestan tanto pero dar datos personais en este caso que estaba pasando era que a través dun correo electrónico mandaban de facer o cambio mediante un enlace Carai, eh, okay. eh, bueno a xente o que estaba facendo era literalmente ponendo os números de conta en unha página que lo hacía difícil que claro, era suplantación de claro, claro, la pasión claro. original de la seguridad social y, y había ese problema bueno, bueno. normalmente lo que tiene que saber es la gente aquí sobre todo es la gente de edad de que es más desprotegida claro sí. es de que cualquier tipo de estos cambios se van por carta y, y eso, se solicitan por carta también ¿no? y, y, y, y, a veces, aquí... y a veces presencialmente sí. también o sea que no, sí, no... sí, sí, es... sí presencialmente también por lo tanto insistimos aquí también a todas las autoridades no, eh, miembros, miembros de administración que siguen afundando na formación da alfabetización digital dos nosos maiores porque, claro, claro. porque son ferramentas moi útiles para acabar con este tipo de cousas perfecto é unha invitación a toda a xente para precisamente que, que, que se forme antes de, de decir, bueno, vou a poñer meus datos en tal sitio ou tal outro claro que sí, moi ben, moi ben moi ben Bueno, ahora se vos parece vamos a Malpica porque en Malpica temos pues, eh, que o sector do mar neste caso a cofradía está negociando con portos unha serie de, de necesidades ben importantes como a reparación da estrutura da ponte que ah. dá acceso ao, ao porto ah, Sabes ah. Es que o porto de Malpica está protegido por unha serie de comportas e unha ponte que permiten fundamentalmente as resguardadas do temporal ¿no? ah, sí, bueno, pues, sí. eh, ah. Houve aí unha serie de problemas no pasado eh desde, a, desde o propio neste caso desde, propia, eh, bueno, neste caso, desde o propio óxito se está solicitando este, esta reparación. Despois eh, tamén pois pues, eh falan de de bueno, da creación dunha, bueno, da posta da instalación dunha nova grúa en, en Barizo, Baristo, en a zona de, de Maltica, eh bueno, piden despois esa unha nova grúa porque porque está deteriorada, que permita pues, para, para as embarcacións de, de uso recreativo pues, eh, poder ser utilizadas sin ningún tipo de problema. ¿no? Así mesmo, uh -huh. pues, eh, a nivel xeral, solicitan reformas de todo tipo na, no que van a ser as instalacións do porto, deterioradas co paso dos anos. Bueno, peleas un pouco continuas en todos os portos e a consellera, pues, neste caso, parece que está traballando co pois pues, man a man pues, para as mellores que son moi necesarias esas solicitantes tamén desde, desde, desde o do propio Concello de Maltica no caso de, do Concello de Alaracho oxe, cambiando xa de tema vámonos pois pues, por a ser o primeiro ser, ser o, o primeiro porto que aproba os os orzamentos de 2022 primeiro concello perdón sí. eh, é curioso porque está sendo nos concellos da corta da morte pois aprobar os orzamentos municipais está sendo moi complicado, sobre todo pois pola maiorías que se xeraron a través do ano 2019 e sobre todo pois polos problemas políticos que estaban en moitos concellos, cando, como ben sabemos, os orzamentos permiten de algunha maneira pois ser o, o guiairo, digamos, da, do, da, da administración local sin sin orzamentos pois, a única a posibilidad de que é que esqueda a prórroga dos documentos, e isto, pois, a veces non é o máis ortodoxo, nin o mellor para os concesos, obviamente. Claro, claro, claro. claro. Sí. Outro tema ben interesante eh, é que, bueno, temos falado en algún momento, eh, vámonos agora ao concello de Carnota, concretamente a, a Reserva mariña de Lira, ah, porque ah. Es, está sendo a base dun estudio universitario que analiza como estas áreas protexidas ajudan ah, ah. a mellorar as sociedades que o rodean. Ponhovos uh -huh. en coñecemento creo que xa o sabedes, pero aquí en Lira está a, a zona protegida dos miñarzos, onde pues, os mariñeiros opuxaron puxaron acordo para non explotar. Eh? Entón, sí, sí. uh -huh. faise todo de forma asocible e o que se está conseguindo é, é recuperación de especies que estaban unhas, eh, pois, pues, en horas moi baixas e eh, se está vendo como isto está dendo un impacto directo nas parroquias neste caso colindantes e nos concillos colindantes o feito da recuperación destas áreas marinas está sendo unha nestes un, momentos un experimento pero que se pretende extrapolálo nas vindeiras datas en outras partes tamén da, da Costa da Morte non sei que opinaba sobre isto esa zona, en zona eu, mí, é unha zona para min é feiticeira, gusta-me moitísimo sí. Re recomendo unha cousa se si en alguna ocasión tens que ir á zona de, de Carnota pide Estancia a, a una mujer que conocemos, no sé, que xa, ah, sí. entrevistamos en más de una ocasión, se llama Carmen, y tiene una vivienda rural que se, que se titula Xanela da Lúa. Claro, está con ese nombre y se apetece, ¿no? Ya se hace a, a un sí, sí. poco... A... Ella vive en Lira. En Lira, en bueno, Lira. Pues, sí, pues directamente eso. Pues bueno, esta zona dos los repito, sí. está haciendo un experimento muy analizado, e incluso pola propia Unión Europea, no sei un momento, uh -huh. pois para ver a importancia que tase moitas veces por protexer e non sobreexploitar a nosa é que, é que, a nosa é que é preciosa e además te ten aí o Carun a, a ría que, que, que, que, que, que, que nace cunha cun, cun cascada que é sí, o río. Sí, Entonces, sí. É, é única no mundo, non? O sea que, é, é preciosa, eu, a verdade é que Mm, mm, mm, eh, disfruté y se, se aprofundó varias sí. veces por allí, pero disfrútese porque no solamente por la, por la tranquilidad de Japán Montepindo, toda esa zona de por ahí es eh, eh, preciosa Yomar yo, eh, yo de cosas extraordinarias los camarones que le ah, sí. proveen son pues seguramente son también de la reserva mariña porque claro, están sí. trabajando sí, sí, sí, seguramente ¿sí? Sí. Es precioso, bueno, sí, sí. pues mira que estamos hablando de Galeguidad que sí. felicita Ivano bueno, Comita Galeguidad la Diputación de Coruña va a destinar 550.000 euros a financiar los servicios de normalización lingüística Hombre. municipais en los consejos de provincia ah. eh, que bueno, eh, fan cosas tan importantes Eh, como pues, eh, marcar as pautas eh, documentais dos, dos concellos, como de alguma maneira fomentar ah. a lingua dentro dos Consellos. É certo que existe nos institutos esta figura de secundaria hai moito tempo, ah, non? Sí. Desde, incluso desde da Lei de Normalización Lingüística de Praga para que sí. se deixan as paraloxes da vida, non? Sí, sí, sí. Eh, eh, Pero os servicios de normalización lingüística cada vez están extendéndose máis tamén dentro Dos consellos son moi necesarios, como antes hemos falado, claro. está se perdendo moitísimo Galego, sobre todo nas zonas urbanas e o sí. traballo que fan en traballo inxente e que a deputación destine este diñeiro creo que é importante Eh, recalcado, e os efectos están, bueno, o impacto nos concellos nos últimos anos está sendo bastante positivo. Pois Noraboa era unha boa un, sí, un, un sí, iniciativa. Bueno, sí, sí. Xa era hora de que coñeceremos algunha cousa importante con respecto a, sí. precisamente <risas> a, a nosa lingua, non? Sí, sí. A galeguidade. Eh, pues, eh, finalizo tamén con un tema ben interesante, porque bergantiños sacoulle hoxe, concretamente, pois pues, agora son que ahora temos se non me equivoco pois son as seis e media as seis empezou a entrega dos premios galegos da Regaifa ah, en, oh, en Carballo sí, sí, e sí. bueno, estás eh, traballando moitísimo sobre todo unha rapaza de Coristán con Lupe Blanco, está traballando moito sí, sí. na posta en marcha que, de destes de premios É recuperando a regaifa, é, sí. o nosso instituto concretamente, o Instituto do Valle bueno, traballou uh, moitísimo o uh, damán de Manolo Macedo, no seu un momento uh, eh, na recuperación da regaifa incluso hai unha asignatura optativa aquí a regaifa a tradición oral mereceu e, igual bueno, creo que é importante que se recupere este arte eh, da tradición oral galega e así que con esto, con esta boa noticia con esta entrega de premios, acabo Pois pues este primeiro resumo de Novas da Costa do ano, que claro, que sigan moitos. Muy... <risas> que, que sigan, que, que continuen sendo tamén positivos, como, como ti estás mo, a, apuntándonos. Exactamente. E, eh, eh, eh, bueno, pois pues, recuncamos o feito de que precisamente retomas ese traballo tan importante da, da recuperación de eso, da oralidade, non? Porque, como estás dicindo, están entregándose unhos premios extraordinarios que son precisamente eses de Reifas, que, que estaban medio a, a, escondidos, ¿no? pero que parece ser que están tomando vitalidade, non? Si, sí, sí, eu creo que todos podemos fazer moito desde os nosos ámbitos eu acorde cando estaba no Concello invito a visitar un, un blog que se chama pontenafala.wordpress.com sí, sí, sí, sí, sí, e aí podes atopar unha página web que recolle no Concello de Ponteceso pues, un montón de contos e lendas nos distintos lugares da parroquia visita os mapas e xa aparecen pues, eh, gravouse moitísima xente xa non está, que xa falceu sí, e que sí, sí. se levaría con ela eses esos documentos non horais e aí quedaron creo que todos podemos facer muitísimo para conservar a nosa lingua as nosas tradición, só hai que poñerlle un pouco de empeño e seguramente incluso pasamos un rato divertido facendo unha gran labor pola lingua oh, hombre sí, tanto eh, extraordinaria eh. demais si sí, si sí, sí. eu mira recoméndovos unha película que vein entre entre a locura e a razón de Mel Gibson se si non me equivoco a Simpson si sí, si sí, si na sí, que sí. Simpson fai de, de preso de de preso, bueno, da na, na nun, nunha, nunha prisión en inglés, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. pena e aproveitan o tempo co obxectivo fundamental de facer o primeiro dicionario en inglés, ah. recollendo todas as palabras. Recollendo incluso sí. un preso nunha cárcel por facer moito pola súa lingua e queda esa moral. Pues, vale ahí estamos Nos, Pues veña, gracias a, a, por todo Un gronciño de areia también aportamos ah, ¿no? claro de, que sí. Un aperta grande, Óscar Y muchísimas gracias, que teñas sí. buen ano también tín. Que teñas mucho más miña, Gracias, beña, chau, gracias chau. Chau. Vamos a despedir a Óscar Que este es nuestro cronista de la Costa de la Morte pues, sí. Con otra peciña de música más Ahí va Uy, aponte de beber agua eh, Um raminho verde Com quem o perdeu tinha amor Quem o perdeu tinha amor Quem o achou tinha sede de música. Es una pedidísima hermosa, <tose> pero traeme eh, recuerdos eh que o nosso compañeiro José Lamella que gostaba muito. Sí. Y esos recuerdos faenme en emoción, pues mm, en modela. Pero pusen esta pieza de música para poder intentar conectar con con Celia, Celia Inés, Celia Inés Feijó Soto.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 Sí? temos la, outro lado, parece ser que o no, no, a cuestión telefónica ás veces tamén. cando eh, as bruxas por aí. Sí, sí, sí, Cando sí, sí. as meigas. Non bueno. no te preocupes que intentaremos conectar novamente. Sí, sí. Algúna cousa pasa co teléfono, ou mellor non. Bueno, por sempre hai sí. detalles que, que, que bueno, pasan así. De todos os hitos Un oso técnico siempre nos ayuda a sí. realizar a, a, a que a estas cosas funcionen mejor. Eso ya Bueno, pues como te decía, esta señora doña Celia In... Celia Inés Feijoo Soto. Ya tenemos otro lado. Sí. Bueno, muy buenas tardes, doña Celia. Ola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos e eh, perder estes minutiños con nosco. Presentaolle aquí a meu compañero Armando Fernández que non coñece que eu dicialle que esta señora é unha grande e admirada señora posto que non somente é por ser sobrinha de Luis Soto, sí. un grande do do grupo Nós. Si, sí. si non tamén porque ademais é presidenta dunha institución en Celanova ah. moi importante que retén moito que ver co a historia, memoria histórica, non? Memoria histórica de Celanova, Si, si, si, son a presidenta. Ah. Ben, ben, vida moitas gracias por atendernos.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 Xosé eh... Velo Xosé Velo no, Xosé La Mela Xosé La Mela Xosé La Mela, non sei, non? Si, tamén fue, se falaba de Xosé Velo Moito Si, sí, porque eh, imos publicar Poñer agora unha documental Que vai facer a Ser O de Arraianos eh, Vamos poñer agora Vamos facer a nova programación O 29, que temos unha reunión nova. Imos facer xa a programación No 22 Porque esperamos a exumación dos que temos ali mortos en o cemitério de San Breixo, sí, ah. dos asturianos que fusilaron o 39. Ah, está nos se... ajudando o goberno de Asturias tamén. Que ah, se afixeron unha pequena conmemoración, non? Con respecto precisamente sí, sí, a eso. se afixemos unha conmemoración moi emocionante, moi bonita. Nos claustros do, do mosteiro, mosteiro que foron ah. cárcere, ali estuve meu avó.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 de comenzar así pero vostedes sigue con moitísimo ímpetu a pesar da súa idade con moitísimo ímpetu nestas actividades eh, vai moitísimas veces e eh, continúa indo precisamente a aquelas zonas de Celanova é que mais, teño a casa en, en Vilanova máis concretamente en Vilanova donde, sí. Sí, donde o, o Mendes Ferrin tamén claro ¿no? é como a irmán meu Mendes Ferrin é como irmán meu ah. eh, vamos a ver ali foi mestre mi abó a 42 anos ali tú escondido meu tio Luís Eu teño unha casa que é rei de miña anai sí. a que restaurei e teño ali na praça. Agora puxeron ali un monumento a meu tio. A Luís. Ah. A Luís, non? Sí. A Luís Foto. A verdade que usted movese, a pesar de, de estar precisamente na capital tamén volve o rural Moito no, moi, moi porque teño ali a casa entóns sí. e sigo. Claro, claro. Calveré. Eu queria preguntar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 Eh, no no ya de mi miñavóa ya cobraba con cartos sí. o oh, falaba de dosreis ehba sí, sí. de Buah. porque mi avóa duró ceen años oh, eh, okay. eh fui mestre primero alí cerca de Selanova uh -huh. puente, donde nació muy Luis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 <risa> Había que dito, sí. sí, sí. Por, por eso digo que eh en hoxe eu cando me, vai, cando me falan, eu eh, digo digo e "Un mestre e un sanitario Cobren moi pouquiño Pro que traballan." Sí, eu penso que sí, porque, si, porque se tens verdadeira vocación Eh, pois é un traballo moi bonito É un, é un bello de mestres Todos, a miña familia todas eran de entonces Chegou un momento que dixo miña nai É mellor que facas medicina hoje. E dixo, non, non, faco me mestres Que acabo antes <risas> claro. E eh, eh, mestres somos todos Minha irmá, minha, minha tía miña tía tiña A, a cruz al pozo décimo sabio Eu teño un primeiro da xunta tamén E uh -huh. Sí, vamos, creo que trabajamos con vocación. Sí, sí, sí. Eh, precisamente un mestre eh nota semestre precisamente cuando cuando ten vocación porque sí. eh, eh llegarás a las 9 e salir a las 5 pois eso non antes era así antes era jornada partida sí. non eu estuve en bande a, a 14 kilómetros de la Nova a 12 anos elía era jornada partida comíamos no comedor ou, ou nun bar e logo íamos por a tarde a outra sesión ah. despois aquí en Vigo xa foi jornada continuada de de 9 a 2 Sí sí, sí, sí, sí, sí, pero por a tarde pois pues, si a facer actividades, eu como levaba a normalización lingüística en moitos centros, hmm. pois pues, tiña que facer traballo para presentar a xunta, para coñer pues, subvención a ver, a ver, a ver. para revista. Sí, sí pero eu referíame a eso de que se si non tens mm, eh, eso, vocación, sí. estás pensando sempre no reloj si, si, si é terrible, era unha cousa eh, sí, sí. era unha cousa instintiva xa, sí, sí, sí, levantarte xa, mirar o reloj últimamente como vivo aquí onde me subilei xa sí. viñen por iso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 moitas veces eh, ese traballo que se están a, a facer eh, ten que ver con un documental si, sí, vai presentar un documental sobre Pepe Velo sí. e mandaron meoschea como convocatoria para o 29 mm. porque é un grupo de xente que traballa moi ben é baño a ser higiénico a que é o secretario uh -huh. e logo hai temos máis de 160 assinaturas además que nos apoilaron uh -huh. Mendes Ferrín, Jesús Alonso Montero, sí, uh -huh. un montón de profesores, Meu meus mexicano que é economista, uh -huh. o fillo de Métil Luis Luisoto o fillo de Pepe Velo. Claro.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 Estaban os conselleiros O alcalde de Celanova O mm. eh, conselleiro do Bloque do Soe mm -hmm. Bueno, a P Pode que non quixo participar Pero ben, <ríe> bueno. non deixaron noso mosteiro eh, Portaron-se ben Pero non non participaron no ato bueno. Pero si se portaron ben bueno, O caso é que eh, quedou, mm, O ato be... foi precioso Foi emocionante Porque logo fomos ao cemitério mm. Despois eh, actuou ademais Un grupo de flautas de na banda de Cena Nova, unas nenas, sí, sí, sí. Eh, logo un recital poético moi bonito, logo falo o alcalde, un uh, uh, director uh, xeral de Asturias, sí, sí, sí. da memoria histórica, eh, fin, vale eu, logo fomos ao cemiterio onde está onde queremos sumar a es, es, nos apareceron dúas familias que eses fusilados, es es, os fusilados, si. os fusilados, Os fusilados, ses que sí. agora queremos que son máis. Eh, Porque ali houve un recital de Valdo Ramos Que é un poeta, non sei se si conoce sí, un, gran, un, gran, un grande poeta e además pintor tamén Pintor e poeta é unha maravilla de persoa sí, sí, sí. eh, eh. Recitou tamén outro, outro rapaz de Campos Ancos da, da memoria histórica de Camposancos Que ali tamén houve moito a azali aínda e facían os consellos de guerra e despois mandábanos a fusilar pois, as eh. cárceles de Serano e outros sitios así manda, manda, manda demo bueno o caso é que a, a memoria histórica va, estáse recuperando eh, polo sí, menos sí, estáse sí. no está, estamos loitando está, moitísimo estáse facendo cousas moi importantes e interesantísimas para que toda a xente recoñece, cando menos bueno algúns fallos que houve en aquel momento non si sí, houve houve fallos si sí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 A, a causa, entonces, eh, a causa vai adiante. Hai un mo rapaces moi loitadores muy bien, que távan moi ben. Sí, sí, sí. Eh, eu solamente presido bueno, hago eh, pois bo... pouco pero que, sí. máis, sí. eh, sí que fai moito sí moi de verdade que eh, Noraboa, parabéns eh, mandille tamén as fel... nosas felicitacións aos demais componentes de dese de grande equipo que vostede eu pues farei saber, saber. dese de grande equipo que vostede dirixe moitas grazas por acompañarnos hoxe e eh, hasta outro momentinho que voltaremos outra vez a falar con vostede de nada, chame me cando que iran a súa disposición Moitas gracias Celina Unha aperta grande, feliz ano Apertas, moitas apertas Vamos a despedila con unha peciña de música Que é da señora Carmen Acordaste Serve serve para poder despedir Unha persoa que tamén Ela está casi ou menos Entre raya, non? Vamos a la Pase pola túa che ina pecha dura na fila non manda che corazón pe pedra durar pasei pola tua por ti manche ina pecha durar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 Da gusto ver as costura cando salen de coser Da gusto ver a mentira as costura e riñas cando salen de bordar me deixe entre os toxos daquele monte pasada unha noite foi parede, que foi o que aquel vico que me deixe da de Pesou polos bicos que me deixe Ibaras nos que che di Eu darei che os que me Eu darei che que me deixe Eu darei che que me deixe Meni así che pesou polos bicos que me deixe vas a ler coses da tú todo saben revolar da tú todo la nosobedias cos tú reias canto salen coses vas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 Ola, boa tarde. Moitas gracias por atendernos. Había tempo que teñamos ganas de conectar con vostede para que puidéramos devolver un chisquiño ese traballo que está a facer non somente como presidenta, Sino tamén en outras cousas que está moi versada. Pois pues, moitas grazas a vós por darnos voz tamén aí en, en Cataluña e que moitísimas grazas pola, pola difusión. Desa, da fundación e do noso traballo a, vos. a verdade é que hai tempo que xa tiñamos ganas de, de, de falar como vostedes porque tivemos conexión con unha con, me parece que foi a última persoa que, que foi premiada nese traballo eh, que en Ourense bueno unha moza de que, con un traballo extraordinario ese último que ahora mismo non teño presente o nome da persoa Mari Me, me, yo refiriste a María del Carmen, Carmen a, María del Carmen, sí, sí que foi a, a gañadora do último premio risco de creación literaria de creación literaria, exactamente, sí, sí, sí. sí. sí refiriste a ela claro. sí. este é un premio que convoca o concello de Ourense sí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 a risco. a Vicente risco claro, nos relacionamos eso e quería quería diferenciar precisamente o feito de que que vostede xa moi moi preciso xa vos fixo saber o feito de que ese premio non ten nada que ver precisamente coa fundación propia aínda que colaboren a ver si sí, sí que ten que ver, pero quero decir que non forma parte dos que estritamente convocámonos a, a, a fundación exactamente, si sí, sí, sí. o concello de, de Ourense sí. uh -huh. uh -huh vos pois, alegrámonos moitísimo nos, nos temos os os nosos premios que son os que os que convocamos nós que xa digo este, este como parte nosa, non? Sí, sí, sí, para sí. digamos para ser eh, rigorosa sí, eh sí. nos temos o, o premio Vicente Risco de, de ciencias sociais uh -huh. que ademais que eh xa cumpriu o este ano que acaba de rematar as bodas de de prata nesta uh -huh. 25ª edición tan unha obra eh moi curiosa que une eh, como facía o propio Viladomonde entre a xeración nos Galicia e Portugal e o galego de lado de mí, do Miño co, do, co de Portugal tamén, que é dun profesors da Universidade de Santiago de Compostela que se chama eh, Carlos Quiroga e a, a obra leva por título A Costela Galega de esa de Queiros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 O que este eh, premio Antón Risco de literatura fantástica este, nesta última edición que se convocou resultou deserto porque o xurado considerou pues, que ningunha das obras que ¿Cómo? se presentaron acababa as cotas, digamose, de calidade suficiente o, o, para que fora merecente de, de de obter, de, de obter un bono desse de, o galardoado, o sí, sí. premio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 pero nesta nova edición que, como digo, eh, temos pendente convocar, se vai sumar algún outro Conselho Galego e tamén algún Universidade de Galega, o cal pues, nos dá unha enorme alegría non? ver que un premio que já te ten te unha trayectoria longa, 25 anos, e está consolidado, que ainda ten capacidade de no só de manterse, senón mesmo de enedrar, e que ten un prestixo eh, pues, neste mundo, non tanto todos premios de carácter literario, e máxime non saio en galego, e saio feito con rigor,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 Y, y bueno, ha dicho con que nace, en, en caper, eso con Castro Caldelas y que y que agradecemos, no, pero al mismo tiempo pues eh, ahora bien. hacemos finca pues nuestra capacidad de, de continuar grande. ¿sí? Muy bien. Eh, además precisamente Castro Caldelas súmase precisamente a ese trabajo que vos vos, vos ustedes están haciendo como fundación. Sí, es cierto, por... esta, esta entrega de, de premio de, de este último ganador fue el 4 de febrero en el Concello de Castro Caldelas precisamente. Es que esa... Sí. sí, sí. sí. Sí, sí, é eh, no bueno, eh, concello teñe un un, un grande apoio, a verdade que si sí que non sabemos lo Porcelianis ou si sí, me parece que se chama Salaínes, non? Sí. Que que a súa sí, a súa, case feito apoiarono saílo castelo nesta en sí. sí. eh, en última entrega sempre con moito cariño, con un acto moi moi coidado e en que en nos sentimos, en que nos fan sentir moi a gusto tanto a fundación e as entidades convocantes como a persoa que o Pero, o recibe, de en representación. Sí. De, neste caso do Concello de Castro Calde no Noxoado estaba Manuel Carrete que tamén ten sí, un eh? vínculo está so vínculo tamén aí en, en Cataluña. En Cataluña sí, sí, sí. Bueno, pois pues, si sí, que coñecemos precisamente foi o que nos eh, comunicou o gañador do, do ano anterior. Me parece que deste de anterior no, do anterior que, que foi O anterior, gañador Car... do premio de ciencias sociais o vicesimo cuarto foi eh, Félix Francisco Castro Vicente. Sí, yo, no, o... no, foi do anterior Carlos Ares me parece que fora que... Ah, sí, po, sí, un, libro, sí. un libro tamén moi interesante sobre sí. el sí, sí, sí, un sí. libro sí, que tamén foi, que tamén foi entregado premio tamén foi en, en Castro Calderas Caldera, foi o XXIII sí. sí, o é sí. un libro que afonda na obra Vicente Risco desde o punto de vista do ocultismo ajá. La porta de Palla o doutor Albeiros o ocultismo na obra de Vicente Risco e que é autoría de Félix Castro Vicente en, na, un, un traballo sí. extraordinario, un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 témolo traducido no noso propio xero editorial, doutor Albeiros, o catalán el por de Empeus tamén, por si o público eh, que lea tamén en catalán pues, ten interese non só a acceder a versión original, senón tamén a traducida ao catalán ah, mm, ah, na, oye, a, que temos a disposición do público, sí una, un traballo traducida por, por Eduard Velasco, por certo ah, pois pues moi ben a verdade que un traballo enorme unha o, o fondo documental ten que ser unha cousa extraordinária ¿no? eh, eh, está accesible a nivel, digamos para sí, poder... Si sí, sí, podese acceder a través da nosa página web fundacionvicenterrisco.com hai hmm. un apartado de fondo documental tanto de Vicente Risco como de Antón, Antón. Risco sí, Temos eh, todo catalogado, digitalizado estamos en, en proceso, ainda non temos todo pero eh, a partir da página web a xente interesada pode contactar con nós para a través da referencia que se ofrece de cada documento pois pues, eh pedírnolo eh, sí, hai que, como... que preencher un formul, a que preencher sí. un formulario sí, para, para precisamente sí, atravese localización dos documentos agora como tenemos todo accesible na web é moi doada. Axa, e depois se facer e unha vez que se localiza a referencia, pois pues, xa digo, con, con cubrir o formulario xa nos chega nos a, a solicitude e xa tramitamos. Como digo, pois pues, o proceso de catalogación está rematado o digitalización, non, porque o fondo documental é moi amplo e os recursos, pois... Eh, sí, os son, cal, os que son, son os que hai, que, sí, sabes, sí, que sí días, claro. Sí, bueno, pero, pero que, que, que están dando a entender que a modernización vai se facendo pouco a pouco e que, en realidad, a, a, a accesibilidade a, a poder... Mm,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 todas as nos nosas actividades para que cheguen a, a xente que eh, o que lleva sentido a cada cousa que facemos sí, claro. Pois pues, sí, pues, sí. un parabéns e felicitacións por o traballo que están a facer de verdade que para non ser un placer é bueno, un privilegio para todos nós ¿no? por o efecto de que é a primeira vez que somos capaces de contratar precisamente coa fundación eh, eh, nos admiramos moitísimo sabe, sabe vostede que, que nos debo coñecer precisamente sí. eh, eh, este traballo foi unha persoa xa afinada Que, que, que también era de Castro Caldelas que... Mmm... Eh, eh, foi aquí, o seu pai foi presidente do centro valego de Barcelona eh, sí. Sí, sí, Manuel de me... Casado Nieto Manuel, sí, sí. pois pues estábamos falando dele e sí. a verdade é pois pues, que ademais el tiña moita documentación para ser, tiña bastantes cousas pois pues sí, porque claro, o Pero... seu vínculo con Vicente Arrisco eh, foi, foi moi grande claro. conservanse uh -huh. eh, cartas e cousas eh, dos dous, tanto uh -huh. de, de Vicente Risco como de Manuel Casado Nieto en relación un con, con outro. De feito, esa relación está na orixe mm. de que eh, Federico Monpou viaxara a, a Castro Caldela. A Castro, sí. E que coñecerá, si sí, o Castro, e que coñecerá, o, o sea, que ese coñecemento de Vicente Arriesco foi o que propiciou esa capacidade de crear beleza, mm. entre outros, pues, por exemplo, na peza eh, Carros de, de Galicia, Carros, que, sí, sí. Sí, que, que creou nesa visita a, a Castro Caldelas ou pareces ao Castro, si. Sí. Si, sí, si. Sí. Pois pues, pois pues, a verdade que é eh, é eh, unha satisfacción enorme eh, para nós, volvo a repetir, un privilegio e un honra grande de aquí no nos no noso humilde programa. De verdade é que é eh, un primeiro contacto, pero seguiremos conectando con vostede para que nos para que, informe a todos que de, nos informe de outros nosos eventos de. E tú contando cousas. Cousas interessantísimas. Pues, que nos ca... Estamos a vos a disposición Agradecerlle moitísimo O traballo que, que, que están a facer eh, eh, Bueno, que continue nesa tema Un bon ano eh, eh, Moita productividade Pois moitas gracias E tamén para vos para seguir llegando de, de, bueno, Difusión a información e a iniciativas Que fin as o resto de fundacións, o que quere que feixe, pouco importa o que se faga se despois non no se chega a xente non ao público Exactamente. E, e vos, Exactamente. vos neso te ves unha importancia esencial que nos agradecemos sempre enormemente porque só un vehículo imprescindible para chegar á sociedade que por un lado que nos motiva e por outro lado é a que está destinada a cada cousa que facemos Pois pues, pues nos agradecemos yo moitísimo pues, por a, a amabilidade que nos que, que, nos, que, que nos ten que, que ten como nos, nosotros o Jofi coincidimos coinfirmamos con vostede do que non se fala non existe. Eh? Efectiva, efectivamente. <risa> sí, pois, que irades, eh, estamos aquí e somos fáciles de, de contactar porque <risa> por diversas días así que eh, moitísimas eh, pues moitísimas grazas, Dona Celia, que que teñe, vos, hasta que un, hasta outro momentiño. un feliz ano que nos compre Igualmente. moi unha aperta, aperta grande. Igualmente, está logo. logo. Vamos a despedir a Celia con outra outra peciña de música que temos aí. Vamos alá muy bien la alma me grabó ha raído te querer mientras no mundo vivir otro amor no he de o cariño e Cornellà T'agrada aquest programa? Descarrega' ja l’aplicació gratuïta Radio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar compartir i descarregar. Ara Ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis el teu mòbil. Cinema des del Galliner. Els dissabtes de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Cornellà.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 Boa tarde, Juli Hernando, qué tal? Benvida, muitísimas grazas por seguir acompañándonos eh, eh, facilitándonos sempre a túa conversa, a túa crónica dentro de San Cares. Feliz ano diante de, de nada. Feliz ano para todos e <risas> sí, eso A ver que a ver que este ten ten boa pinta, seguro que que ben vont. Eh, si. Sí, nos portaremos un ¿no? ben e entonces eh, seguro que seguiremos ben. Si, <risas> é sí, Bueno, que portáronse ben os reis contigo. Eh, sí, claro Claro, é o claro, pues, que, sí. que facía falta, claro que sí claro. Hay, hay que rematarme nas Navidades Non podía ser de outra forma ¿no? eh, sí, sí. Se te vimos que eh, eh, Finalizaste o ano moi ben Que ademais eh diste veces no teu que, que, que eh, a, a bicicleta, oh, hombre, disfrutache con ela. Bueno, de verdade que alegr... un tempo magnífico. Alegramos moitísimo. Sí, empezamos, empezamos a preparar o terceiro race, ah, eh, sí. que xa vos teño comentado que tengo un traballo de campo moi importante. <risa> eh, porque hai que pois pues, todos los caminos sinalizar y sí. todas esas cosas claro, claro, claro Escucha. sinalizar no ponielos no mapa bueno, no bueno pues... hay que mirar si están abiertos pechados y en qué estado están entonces no mapa aparece todo eso y hay bueno. que ir por todos andar todos bueno pues eh, acaba de mandarme buenas tardes Fernanda desde Suiza o nuestro amigo Máximo Felipe sí Ay, feliz ano Máximo <risa> <risa> <risa> muchas gracias por eso por saludar muy bien pois eh, se te tes preparado algunha cousiña, ben, e eh, se non, eh, eso, xa fixemos o, o, a, os deberes que tiñamos. Felicita no? que, bueno, o raid ten muitísimo traballo e eh, eh, non irás tú sola, non? Non, e que xa empezamos o que é o grupo que, que organizamos dentro do Club Fluvial eh? pois xa como tan bon tempo e xa quedamos en varias ocasións porque este ano queremos ou sea, meter mapas novos, e ah. o que vos digo que é moi traballoso, porque se Hombre, trata de coller setores de mapa, son cuadrículas, como lle chamamos nós sí. e andar todo, andar todo co GPS, e eh, apuntando se si está pechado, se si está medio abierto, se si se circula sí. ben cabincis, se non... Entón, bueno, pois pues, é un traballo de chinos. Eh, eh. Pero, bueno, como se fai, faise con gusto, claro, Hombre, que quedamos... Claro. Repartimos, nos vamos do, de dous en dous, de un en un, pois... Pues, sí.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 Sí, según que zona eh? sí. Mira, eh, donde en Cervantes Inda hai bastantes casas Con fume sí. Quero decir que se mantenen basta... Penso, eh, eso é oh, a hoyo, non é ninguna estadística sí. Penso que as casas están bastante Abertas Pero sí.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 Cando empezamos a preguntar, dize, non, podeis trancar as ruas todas que aquí solo hai doas casas habitadas. Ah. O cal, fixate, que ao final vámoslo a facer aí, que casi eh. ten unha plaza moi pequeniña, pero que se pode aparcar por todos os laos porque ah. sí que é unha zona que en teoría é de moi bo tempo, moi ben ubicada, incluso tiña era a única zona de Becerrea con viñas, e antiguamente, <risa> y, sin embargo, aí non ten poboación, non sei porquê, pero en Cervantes sí que... Hay máis, non? Sí que é raro eh, chegar á aldea Escabici que non teñan as casas con fume. Hai un refrán que di, fogar sin lume, fogar sin alma. Claro. Sí cae, claro, claro lógicamente, en es que esa claro. zona, en esas zonas concretamente, pois é o que, bueno, aproveitar a natureza para poder facer lume, é, é, co, bueno, pois o, o carón da lareira, o carón sí. da da cocina económica tamén alguns Oye, que, que por cierto, sabedes que viñeron, bueno, este ano, facendo un resumen Este ano que pasou, eh, os tres que tivemos moitos inquilinos, xente que veu axentarse aos ancares non? Sí. sí antes de fora que volveu ou sí, sí. bueno, que retornaron ou simplemente novos novos habitantes, como vos iba a poñer o caso de Pavel e Alisa, dos que temos falado en Navia de Suarna, que son este, este artista ruso que trabalha sí, co, co, co Ferro Nadal sobre o mediados de dezembro antes de que rematara o curso escolar, escolar sí. tiña comenzado que o participara nunha árbol de metal donde sí. cada rapaz ou incluso invitados do centro que uh -huh. tamén a miña miñafollliña de metal ali mm, guiados por pavel no, no xunque e uh -huh. todo isto non? e digo bueno pois pues que viñeron para aí non e mira unha anécdota de que foron cear o día de noite boa invitados a unha casa non si sí. iso o espíritu que, que temos na. na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 En casas da xente da, da zona Da zona, sí, señor, sí, sí no, eu, eu neso tiño eh, Vaya Que tiña sabido de que eh, Hay xente que se Chega ahí eh, Precisamente xente que, eh, que, que En fin, que non teñen vínculos Con, con eso, pero Que chegan ahí, eh, se ve que faen os seus trámites Como se echa E a a vivir ahí Bueno, sí, sí, que bueno, muita, muito, vamos a decir que non, pero si sí sí. hai casos, si sí hai casos, sí, que non sí. había e agora si sí que uh -huh. si sí que está dendo. Sí, e por contra, e que eu estaba pensando así, non cosa eh, como aspecto negativo, teño que decir que mira, no centro debe estar re a cambio, decharonse uh -huh. un montón de bares. Eh bares que eran un pouco históricos de toda a vida nestes últimos anos por un por por subidas, por non sabes, por, sí. por distintos motivos, non? E ora, se paseas polo, polo que é a Rúa Carlos III, onde a igrexa, que o... quedan moi pouquiños en esa zona apenas uh, um, hai un puñado de, de bares que, que permanecen abertos, non? Sí, sí, hai dous que están case seguidos, que é o centro e o outro máis. Sí, este que abriu, un O que se chama precisamente Vía Cúnich. Bueno, sí. cambio de donos, non? Pero un cambio si sabe de so vila de toda a vida que era sí. después o Ardís, pois o reformaran e xa pechou o Villamani que era un histórico de toda a vida xa pechara con anterioridade si. pois, tamén o Islavín si. pois, os bares tenden tamén a pechar moitos domingos non uh -huh. e un horario máis e xe sí que xe sí que aí notas que se perde que xe ajudados polo COVID ou si, si, si, si. o despoboamento que si sí que notas un pouco de, de, de tristura ou mágoa hai mágoa aí nesa Nesa estrada que vén a, a que vai da Treixala a a a baixo a, a, as nogais está bastante si sí, apagada. Apagada, eh, eu tú, nacional, eh, cando estivei no verán eu bastante apagado, excepto o día da feira que non había donde meter un coche. <ríe> Lógico. Sí. Logo xeito tamén, eh? sí. claro, a estrada nacional sexta tiña aí moitos negocios, e moito, bueno, Sí. nos últimos anos, pues pois, sí que parece que se vai desplazando tamén a, a juerga, a outro... Sí, a, un, a, a, a outro sitio, sí. Se centraliza, sí, sí, sí. sí. Pois, que te desexamos todo a mellor, que seguro, nalgúnha ocasión, cando acabe esta podremia, eu, okay. polo menos como aficionado, intentarei facer o posible... Facer unha ruta ali, no? Como di, Máximo Max, está dicindo, cuando hablo... Eh, mira, eu, o que me dixo él ahora mismo, dice dice cuando a co hablar de pedalear siempre con seguridad é fantástico y además me gusta muchocho sí. ah sí. oches ademaisis ahora que estamos aquí xa como especializándonos en rutas costa para baixo. Sabe, moitos quilómetros, pero ben agradecidos, exactamente, si sí, señora. Pero bueno, isto xa sen que atinen che falta nin bicí eléctrica nin nin No, no que... negativa. Sí, de verdade que a eléctrica eh, chama máta atención polo feito de que sei que é un pouquiño máis un, un pouco dá un pouquiño de seguridade, pero sí. pero en realidade Como estou acostumbrado precisamente a outra, que claro, ¿no? teño a de carretera e teño a de montaña, e a verdade que, que sí, que teño teño esforzo, mi, que facer esforzo, lógicamente para a miña idade parece ser que, que, que compre tamén un esforzo, pero pero non sei, levo non cheseixero desde que collín desde que me vai jubillei, pois pues, debo levar 14 ou mil kilómetros feitos. Oh, pois xe, xe que lle das Ademais xe que tamén Miguel se vai preguntar Canto este legado E que claro. tratase de salir a disfrutar E... É... Eh, exactamente, aí está, ahí está. No, aparte de dun exercicio físico que, que, que compre facer, pois, pues, non no, lógicamente eu no me vai que non me vai a pasar como como como o bispo, Resulta que un paisano dixo ao bispo, "Vexo un pouco decaído, eminencia." "É que mire, me drome un pouco a barriga non e non vexo os pers." dixo, e díxolle paisano, "É entón, to o corta as uñas de memoria oi, pero mira a mi agora este obispo este obispo está bom pero mira nós temos aquí un obispo en Becerrea, que é mítico que é un cura, é cura sí. pero ten o mote de obispo non sei se algunha vez, non creo que non vos falei dele a verdade que é un personaxe pero, <risas> pero admirable que ten 80, está 80 e largos anos uh -huh. ten, e chaman, chamaron de obispo, dí el di que porque cando veo aquí adjudicaron aquí eh, trece parroquias que eran moitísimas, non? Claro. non Dí, él comenta non sei si se o dize porque é moi bromista e sí. entón este, este obispo de vai misar a parroquias que quedan aquí lonxe de Becerrea en bicicleta e ah. ten oitenta e pico anos pero este de os pés, eh? eh claro. Mira os pés que non ten barriga Claro, claro. Va, velo, velo por detrás e parece un mozo e xa te digo que vai pa paterno ventanos. Pa sí, pois eu, eu coñezco, sí, miralo por detrás é un chavalino. Sí, sí. Non, pa, ben. Paga pena facer exercicio e sí, ao mesmo hombre. tempo si disfrutas tamén co co o que fas, eh, eh, eh, eh, eu chego a lugares. De verdade que cando cando me desplazo cos amigos para vamos coa furgoneta desde unha zona determinada, facemos unha ruta especial e tal. Esas paisaxes, esa e esa zona que, que, que visitas no visitas, mm, mm, Pues pois, eh, non sei, con unha tranquilidade completamente, sí. eh, no? que que non aparecen tampouco ningún, ningún coche que que che fa garallo sí. tamén. É, é, é. Eh, iso eu vamos eh admiro moito e ao mesmo tempo pois gústame disfrutalo, non? Sí, sí. Hombre, que se disfruta moito, así si que é unha posibilidade de viajar e coñecer. Si sí. está clarísimo para claro. E a tecnoloxía non é só coñerlle un motor a bicicleta, porque ti sabes que hoxe non teñen nada que ver as bicis que as bicis de hai 20 anos Exacto, sí, sí, hai tes unha amortiguación tes, tes outros desarrollos sí, sí. que te permiten ir con tranquilidade, con comodidade o sistema mm -hmm. de frenos é bueno, unha delicia sí, sí. por um, xe eu lle preguntaba a Fernanda por eso do da do fume da, da, nas casas, non? Das casas, no? que, claro, o de Sarriva porque la pode un sitio. Eu observar el itinerario un ratiña. Pois pues mira, hoxe, hoxe estive isto en Cantabria, mm. e eu fixen unha ruta pero preciosa, porque aquí tamén un están os Picos de Europa nevados e estaba o día despejado. Desde Arno arriba casi que chegamos casi al Liar Reinosa por, por pistas de terra, vía de Santander. He estado en la de Santander de y picus de roupa ne, nevados. Claro, sí. es. claro, claro. Y, y parecía todo como era horizonte, dice que casi parece que están na mesma altura. pois sí. eh, claro. pues alégrome pues de... pues muitísimo eh que sigas disfrutando, eh, eh, Fernanda. Eh, non ten, non ten como damos máis que sabemos que estás nada, sin incomodades eh, no, no, nada. Eu eh, sou... só Eso, que espero que vos gustara a crónica Hombre, te que... claro, trato que sí, claro claro que que nos sí. gusta. Ya nos dirás a ver como vai ese traballo de de campo. De raid, como dices ti, eh, que bueno, pues para para mes de marzo, ¿non? Para los 5 de marzo, está aposto. Ah, sí. sí, a ver, a ver que tal, que tal nos vai, pois xa o terceiro ano y Ya sabes que que nos somos Talismán para todas as persoas que temos o coron o xe sea que, polo tanto máis des... del sorte sí, garantizado o xeito, no non, o demas que xa la, pues, a xente que está aquí o cargo bueno, pues sí. haberé eh, eh, unha garantía aparte que vouvos destacar un, un tema non? Mm. Eh, xa termino o, o darnos un pouco o mérito que ten isto, non? que estamos organizando unha carreira cando non sacamos ningún lucro económico. Es mm. decir, o que o facemos porque nos gusta e leva che tempo e un traballo porque nos gusta, ¿no? Claro. Pero unha mága porque este tipo de, de actividades cada vez están profesionalizando máis e están facendo as empresas. Sí. Se en está entrando aí muitísimo empresas por pues, organizar este tipo de eventos porque cada vez em, em, em, minha bueno, xente que que que ou pode sí. eh, pasar este traballo no yeah. nin de momento pues, celebramos que ainda ainda temos sete anos de esa enerxía e esa, e esa que, convivencia, ¿no? Porque... Que non comercializades non comercializamos, non, porque non o facemos para... Ca... Eh, sin... Claro, os cartos son para o club, eh, con eles pagamos eh, eh, exact... porque son despois viaxes exactamente pues, competición. Pois pues, eh, pues, pues eso, pois pues parabéns, xaxe eh, de hicimos de, de, de aquí e seguro que terás moitísimo éxito. Moitas sí. grazas por, por a túa participación. Pois pues veña unha perta se a todos Igual Igualmente. Igualmente, Fernanda. Vamos a poner otro bocadillo de música, ¿no? Sí. Vamos a hay que dudar algo esto. Venga, ahí vamos. Eh, damoslle a bendida e as boas tardes ao noso amigo e colaborador Ali... Mm, Estará en... por nadie ou Castro no, Calderas? Por nadie, por nadie, por nadie estamos Bueno, ah, pues estamos a, eh, a saudar ao noso amigo e colaborador eh, Enrique Fernández Monsánchez sí. que para os nosos amigos sí. eh. Exactamente Moi boas tardes, Quique Pois pues moi boas tardes aos uh, nosos Queridos escoitantes, escoitantas. Eh, feliz ano eh, e benvido. A ver, com, rebastamos o ano daquele xito. Marío por... 2022, eh, parto rayo 2021, que teña por aí, onde por la parte que me toca, vamos. Ben finalizado, ben finalizado. Por lo menos que, que desapareceu xa todo. El... A ver si desaparece tamén esta podremia que nos acompaña. La <risa> pareja podré, eh, bueno, a ver si recupera un poco el de... ánimo, claro, es. pero bueno. Ese, eh... ese ánimo hay que hay que con... tenerlo por diante, es ¿eh? sí. un acuse importantísimo a efecto de que de que estemos aquí. Y entonces, es por lo tanto, eh... a ver. Sí, sí. Mira, quería, antes de que se me esquenza, sí. eh, un oso cronista que es um, excepcional, ¿no? Que me, me encanta, la, la Costa de la Muerte. Hay la... Oscar. ¿No? Sí, sí, Oscar, sí, sí, sí. E iso fixe a ao bueno, pasou negocio do volfram, non sí. creo que entón, pues bueno, que veime co caramelo na boca porque claro, despois como um, programa dilatoso e tal entón, mm, non poden non poden entrar no tema é claro. eh, algo que mm, que me chamou moito atención porque eh, lendo a, a Rodríguez Valenzuela que foi un galeguista mm, que, que na, na Guerra Civil pues, estuvo, estuvo presa pasou moitas calamidades eh, entón, pois pues, escreveu as súas memorias que era titulaba tempos da pandar, non? Si. Sí. Uh -huh. incluso, bueno, pois pues, hm mm, pues, logo uh, en memorias iba um, iba en, pues, uh, todas as súas as peripecias, todas as enfim, todas as traxedias que, sí. que tuvo que, que pasar, non? Tanto na cadea sí. como, como fora. Si, sí, sí até que chegou ao final a... ao final chegou escapándose cambiando a documentación eh, con a xuta de, de outros como pudo o homen de levar bastante las bazadas chegou a, sobre a Silleda sí. que aí traballabase moito co Wolfram era un tempo na, na posguerra e que, que estaban na, na Segunda Guerra Mundial digamos sí, eh? tamo a, tamo a principios dos, dos 40 sí. e en la Guerra en 40 no, 40, eh, 40, pues sí, sí. El, claro, echa moita atención que chegou chegando ali a, a Silleda e tal, que estaban co, co Wolfram, pois pues, pois pues que bueno que, que que fora ou casi no entorno, pois pues a xente pues estaba pasando fame, pasando min necesidades, en aquel entorno onde se movía todo o Franc, pois pues era como como as vegas, a pequena las vegas de Galicia, non? Aí sí. había bingos, había de todo, porque claro, moía unha cantidad de diñeiro. Entón, pois pues, claro, digamos o, o goberno fascista de Franco, pois pues, pues, pues, negociaba a dúas bandas, como casi sempre eh, negociaba estaba aliados hmm. e con, con Hitler, o a sea, ponto sí, sí, sí, sí. que Trump, pues, se, se, o franco sea, tamén era unha cousa que, bueno, escaseaba bastante. Eh, eh, se pagaba eh, se pagaba a precio de, vou decir de ouro, pero casi, casi. Sí, sí, entonces, sí, era ouro negro de, chamaban de ouro negro de Galicia si, sí, si, sí, sí, sí. sí. entonces, bueno, el pues iba exponiendo todo, todo a, toda, todas esas peripecias eh, eh, non, chamou unha atención porque non poden entrar eh, eh, merece a pena leer, porque incluso Rodríguez Valenzuela que mm. non é un culto, ademais incluso despois, logo, cuando veo democ a democracia, si entre aspas, non? Pois, pois, pois foi mm, eh, Concelleiro do Concello de Vigo sí. eh, Xa Anos setenta e eh, poucos Bueno, setenta poucos, non setenta largos E eh, eh, bueno E mm, bueno pois pues, esa esa anedota, non, que velse sí. a memoria cando cando nos amigo Óscar, pois, sea colaborador, falou pois, pois, sobre o Golfrán e tal a cordime de Rodríguez eh, Valencuela, non? É de suas unha, unha referencia extraordinaria que se sería bonito e interesantísimo ler e por lo menos darlle a coñecer a toda a xente. No, a verdade é no, que no, no tipo las tempos da pandar, eh bueno, eh, vendía unha serie que que eh, creo que da Nasa Terra ou no, si sí, que que era Nasa Terra, de, de de libros que, tamén eh de, de Alonso Ríos, non, de sí. eh o, o señora Apranio, que, que bueno, pues, disfrazado de de probe de de probe portugués e todo eso, pois pues, bueno, pues, pasaba por diante de de onde se poñía tabalo o seu nome, non, en busca de captura, incluso falando de Sillera, tamén Y precisamente pues pues si llega los indianos pues lograron hacer una escuela y él fuera el principal promotor Eh, eh, claro, pasou por dentro da súa escola e onde, pois, caíase galmo chan, non? Porque eh, bueno, pertuvo tamén, pois, pasou por a, por a casa de, de don Ramón Otero Pedralla eh, en na súa memoria e non matrimina a entrar por, por non prejudicalo, non fora a ser que porque ela andou por todo Galicia andou por Ourense, por todo eu ainda conhecim a xente que que, que, que era un prove que viña por aquí e tal que era isto, eh, bueno, eu penso que moitos sabían que era un republicano escondido, pero bueno, non tampouco eh él tiña unha documentación portuguesa, é eh, de Portugal, pois pues, sei. Eh, Alonso Río part participou part participou moito na na pertenceu con Castela, unha unha na, na, na... A Benz, de tamén. Na, no, no Consello de, de, de Galicia, digamos. Sí. E cando o Castelao creo que estuvo a fronte de, do Consello de Galicia un, por menos un tempo, penso. Sí. Que foi, que foi, Hay que foi, moitos que... investigadores con respecto ao asunto do Wolframio eh? sí, sei, que non era solamente... Isto eh, a falar de memoria a llor, melhor algunha cousa, pois pois igual, pero pero si si é que son personaxes e mm, e mm, mm, historia de sí recente, non? Porque non é tampouco non está a cousa tan, tan longe e eh, eh, bueno mm, escoiten que eh, estuve escoitando a entrevista a Celia Pereiras a, sobre Vicente Risco eh, tamén eh, é outra, outro personaxe que que, que paga a pena que, sí, ter, ter como colaborador, sí, sí, sí, sí. colgaron moitos andenitos e colgaron moitas historias eh, don Vicente, pois pues, non era o que parecía, porque era unha persoa primero, non se pode dicir que era así ou era asa, de, sí. rico, era un home eh, extremadamente poliédrico, por dicirlo de unha maneira, o sea eh, entón, non se pode colgar un San Benito, de que si era eh, fascista, porque ao mellor un momento dado porque si era un Tú. home, pues, evidentemente pois pues, pues, pues, pues era mm, non débil moral, pero pero físicamente, eh, bueno, tiña unhas condiciós unhas Exactamente condiciós eh mellor eh, por ter unha frase nun momento dado por, por por por porque claro a, a xente fala moito pero eh, cando te tes unha situación crítica non? si sí, hai que hai hai que, est y... que estudar os personaxes co coa co súa historia completa, non solamente con, con, con, con momentos determinados nada máis. Mira, Claro, claro, no contexto histórico que viviron, porque ah, eh, incluso cuando Castelaus dice que cuando, cuando Risco era alguien, bueno, pues cuando Risco que ou incluso escribin algo na, na na última revista, cando quand eh. Risco era ninguén, porque cuando Risco era ninguén tamén fixe moitas cousas. Non, sea, non, no. os... é que ademais... O director da normal de Orensa, todo, ele sí. ainda seguía facendo cousas. Evidentemente, facía o que podía, non facía, non podía, non podía porque senón xa sabía o que quedaba. No, no... Xa facía máis ben traballos antropolóxicos e traballando trabalhando até a última hora. Ademais. Exactamente, sí. Pero, um, son que... un dibuixante tamén, que é unha faceta que non, pero, o sea polo menos, sabía facer moi ben os bocetos pre, pre despois explicalos, non de capelas, de bueno, sí, sí, de terrexas depois... sí, sí. A verdade que eh un contacto que xa tivemos un contacto interesante e moi importante Celia Pereira Porto que ademais animamos na bueno, nosa axenda para poder contactar con ela todas as veces que queiramos e por certo, dixo que a documentación que queiran adquirir todos os alumnos estudiante, estudiantes, así, e estudiantes que... en cualquier outro, pois, pues, está aberto para todos de verdade que moi amable nos atendeu fixo nos reconhecer e coñecer moitísimo ese traballo que están facendo facer na fundación de verdade que que yo agradecemos muchísimo. Sí, eh, bueno, pues sí, sí, sí. ya ti pues sí, justamente ahora está María Carmo eh Conde Conde Pinto, eh, no no, Carmo Enríquez, coño, ¿no? Pinto, ah, que... por eso se me va la cabeza. ¿sabes? Eh María do Carmo Enríquez que bueno, es eh, una, una profesora que eh, lusista, con, con vista, con salsa, pero pero que que fixe precisamente o traballo, o traballo, o premio que este sí. ano, o premio da crítica de, de risco, fixe unha bueno, pues mención importante. Eu li un artigo que me, me enviou un amigo meu. Eh, eh bueno, mm, eh, é importante, non? O sea, é importante sí. a... Pois recuperar isto, senso, porque realmente, realmente eh, que ne, os, os auténticos teóricos do galeguismo, do nacionalismo non foi precisamente castelao, castelao escribiuse antes. Es, es, as bases as bases puxo as Vicente Risco, lógicamente, persoas incluso como como Valentín Pandrádez, eh e outros galeguistas que van, porqué Castelao finxo cabo el el mimo ou ou non, incluso os discursos, algun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 ademais Castelaou foi un home que pues, bueno, deu todo por Galicia, ben, é certo, pero era un home pues liderado, é que estaba apoiado por todos estes galeguistas que eran os os economicamente, non? Claro o, que si, si, si. Me recordou eh, Yolanda Díaz nunha nunha conferencia que, que sendo o presidente no meu radar, eh, e se non pensedes que Castelaou era un taldio eh, incluso en América, ela mismo con a, a súa mullera... Eh, també a Pilleira da Pereira, tamén me parece a mí sí, <risos> sí, sí, creo. Sí, sí, sí, sí. Eh, pues, eh, sí. Claro, tam, que, claro, estaban iban che axudar a unha recoñecitada porque eh, era un home el Sí, sí. unha ame que unha Galicia pero non tiña un, un traballo digamos si, sí, o... pero era unha grande visibilidade eh, pero que en realidad tiña detrás un <risa> equipo xante muitísimo moitísimo era nada era un político claro, claro, claro era un político pero claro os políticos a pasar a la República non lle quedou a mes sí. cando foi Nombrado, eh, foi nombrado ministro do goberno Giral o oh, como se dirá porque en Castela era, era extremeño, Giral. Sí, sí. Eh, en, en Francia eh, que en a quen lle ofreceron un ministerio non foi a Castelar, foi a Portela Valladares. Portela, ah. Portela, Valladares. Portela, Portela que, que era moi amigo de Castelao era un dos seus mecenas, pois pues, dixo dixo dixo non, no, o, o ministerio prefiro Colebe Daniel. Eh, porque claro era máis, era máis joven Castelao que que portera bastante máis joven sí, pero sí. non sobreviviu porque Castelao como sabedes faleceu dun cancro non era sí. moi yo no ano de 55 non, ou por aí máis, non é o ano que nacei máis ou menos si, sí. si, si eh sí, de, sí, Eh, eh, bueno, esto eh, todo, eh, todo todo esto, no, o sea, nun, mm, o, o sea, incluso cando se aprobou o Estatuto de Galicia do 36, que, que tomou parte mm, todo o estado parlamentario nas Cortes de Montserrat. Sí. E, el Portela que estaba detrás, defendió sí, el, de, la... sí, el tercera pero después de hoy una palmada cuando sa cuando bueno, sí. se todo pues porque el que ha movido eso si era Portela, porque bueno, Castrado bien yo cabrón no tenía apoyos parlamentarios. Entonces, mmm, de hoy una palmada a Portela y tal dice dice, bueno, Daniel, salí chiste castú, eh, y así riendo, entre, entre entre amigos, pues bueno, incluso unas memorias una memoria Portela dice, "Ay, Don Manuel, se si estuáramos xuntiños quantas cousas podríamos facer, non, o real, estou a canción de de, de Enrique, de estando ah. ti vas para noite e eu, eu vou para baile, non? Sí. É, assim, era certo, claro el non se a ver pois pues, alegro moitísimo eh, bueno, problema que me estender así ahora pronto alegro me moitísimo de que fagas esas precisións tan interesantes porque que uh, adianté un chisqueño a Celia uh, con respecto a, a esa pouca popularidade que tiña precisamente o, o Vicente Rico, pero que en realidad estamos facendo o posible para que Bueno, pues, todo isto se cambie eh, lógicamente a túa as túas precisiós te axudan precisamente a cambiar. Pero bastante, vamos a ver. Eh, eu non vou abar nunha crítica o, digamos, o, o, o nacionalismo que rexurdiu, o sea, que rexurdiu, digamos, o de, de, digamos, na, na, na democracia, pero entre si. actual. Eh, parteño que facía crítica esa, non de que de que adoñáronse da figura de Castela dunha maneira tamén que non é to esa miña perspectiva, que non é correcta eh eh dende logo a estou me referindo o BNG, non sí. era eh, unha é eh, sinembargo pues, persoas como risco ou sí. porcela que foron porcela, porcela fundou o Bloque Nacional Galego en en Francia, é eh? sí. que eh. ser que todo cabía de de de de sei, dicho, obvio, todos, os galleguistas históricos parece que lle den que lle así como Mm, eh apartaron un oproblal tal, entonces, pues bueno, en entrouse en un concepto do, do nacionalismo galego, eh, pues pois, bueno, marxista eh digamos, excluínt en certo modo, sí. eu eu vexo así, o mellor erro, non? Entón, claro. entón pois mm, todas estas persoas, eh, que eh, lembra perfectamente o Albacete de Castelao ou tal Labrairas, quero Albacete, bueno, incluso Paco hmm. Rodríguez, -os era, era, era, era un dos tacos, Chamados capitás, non da da e tal, pois tuvo un afrontamento con un, unha un persoa que é xoven relativamente, que era da aquelas, bueno, fora cando todo isto dos restos de Castelar, todo, pero un home que pobre pois pues mal vivía, de pensión que xe tal. Enfrontouse con el, non sei doutado, ah, non sei que, este non ga de nadie, pero bueno, quen que, que, que, que sí. era, que era, Paco ¿Qué? Rodríguez, pero precisamente a a a a Braira, non? Pois pois pois pois que quen era Castelaó, se fóra vez que estou hasta sí. últimos momentos. sin embargo, eh, pois eh só quedou pegada e tal, pois um, apropiáronse da figura de Castelaó, que, como, que sí. el, el de la, tamén un pouco as alturas e, sin embargo, arrisco a outros moitos máis, o sea, sí, sí, sí, sí, Lógicamente a historia que que escribimos que, eu que... non estou falando por por que Fernando, no. Estou falando polo pola interpretación que de intelectuais, a altura de de de Centro de e de, de outros que sí que valoraron arrisco, non? De. Vive claro, claro, claro. o como autosinteresal e selectual es Carlos Casares, que un dos que escapou arrisco risco, podo así, non estaba no armario, pero bueno, si sí, tiña no arrinconado, con, bueno, si sí, tiña tiña un a había unha esquina, vamos. non, hai dos no campo canto dos socialistas, do dos socialista, do, sí. de Galicia, todo isto Era un fascista, o sea, a mi... Sí. Mm... Bueno. A mi me parece que era un fascista, era un fascista eso, me tenen dito ese fascista que era... Que... Xa ni si díamo, no, me sé, algún me tenen dito, y un entón, no, yo para aclarar, ese fascista de Castro Caldela, esquiva, pues no sei sé que no sé cuánto, sí, sí, sí. en plan de espectro. Cuanta... En entón, enteng... Falta de información e falta de documentación que é o, o que nos estamos intentando dar a coñecer precisamente de que Vicente Risco é unha persoa completamente desconhecida a nivel público, que é o que decíamos con, con Celia que do que, que non se fala non existe e entón eh, tenemos que seguir traballando nesa tema De que Risco políticamente for un fascista que non o foi que non o foi Non so Só co, co traballo que, que deixou feito, en, tanto en nós como na revista Centuria, como, como en fin, todas... E eh, eh, eh, todas as publicacións, e eh, todas as publicacións que el tiña, sí, o sí. sí. traballo que fixe en Coixunto, pois pues, é que sei, con Ferro Couselo, con Coavillas, con, sí, sí, con... Sí, sí, sí, sí, Toda o que foi a xeración Nos, o traballo, eh, eh, eh, to, propiamente, o, o traballo que deixou ele a súa sí, obra. Sí. Sí, eso, Pois, pois que nós tanta teremos, un libro de cabe, o sea, nin os vascos nin os cataláns deslogo o verán feito que se si fixo aquí, que fixo un nacionalismo galego, non o feito en vascón e catalán. Sí, sí, eh? sí. era bastante máis fascista, bastante máis, digamos xanófugo, eh, Sabino Arana, por exemplo, bastante máis, pero que bastante máis que risco. Eso, claro que si. Sí. Sí, eh? Te un exemplo, eh. En, Eh, eh también claro, eh, hay que contestar eso, eh, a ver, mm, eh, lebro ahora por ejemplo, eh, bueno, pues hacía una, una exposición de un libro que doña las nacionalidades los pues, Martí Margas hacía eh, claro, con un tempo en que estaban al paso, me ven me ven esa cabeza para para saber porque pensaban que si tenías máis frente y tal tenías más interés o almente tal. O sea, era, era un era un momento que también estaban en Bragas, no, sí. no de racismo de xenofobia, de xenofobia pues estaba bastante instalada en todo o que era incluso nos ambientes marxistas bueno, perdón vale, Kike vale, que te agradecemos moitísimo tenemos máis ocasións de poder comentar contigo cousas tan interesantes como as que nos comentas sí. hoxe eh, bueno, pois pues volver a repetirte moitísimas grazas por a túa colaboración feliz ano para ti e todos os teus, eh, hasta outro sí. momento Igualmente una aperta eh, eh bueno eh para adelante lo que tenemos Veya talago taloyño María ten setes hallas para poder seudar ao no seu, poeta da Mariña Luguesa, Man, ben, Paco ben, Rivas. O edar... señor Paco. Señor Paco, moi boas tardes, Paco, benvido. Ben, boas tardes, como estamos? Ben, os reis exportaron se exportaron un poquinho regular, a mí trouxeron unha cousinha para escribir, unha, unha plumiña desas, pero do resto todos de momento o Covid non nos no, antecú a, a min o resto que te a ti dame igual a min <risa> me importa é es que me deixaron algo a min aí o que? a min que vai me dar se te a ti ou non deixaron algo aí para min hombre pa, pa, pa, cariño, cariño no, sobre todo se, se empeza a dar de volta só se, se que nada. sobre todo cariño Yo, o cariño é un mal para <risa> Aquí, materialismo puro. Alegrome de que sigas igual. Oro, incienso o mirra. Pois xa mirraremos todo o que poda haber por aquí. Mirámolo e enviámoslo. Sí, mirra, adiós, sí, mirra. Mirra. Bueno. A ti, por lo menos, troxaren xa unha pluma. No, alegrome de que sigas igual, eh, de verdade que... Que non te Non te O sea que Cousil ten pluma, ¿no? <risa> <risa> ¡Non plumas! ¡Pluma! Eso no sabía yo que o sea, tenía. Solamente <risa> ten pluma, ¡non plumas! En plural, o ¡non! El próximo verano le vamos a comer con nos. <risa> <risa> ¡Sí! Bueno, a ver si vale. es cierto que podemos, ¿eh? Porque si, si esto continúa... De momento, esto, ese bicho esto, no nos ataca, ¿no? Esto acaba en 15 días. O galla, o galla, o galla Non, non, o galla non, digo, mentre os virólogos nada, digo che. Vale, pois pues. En quince días empeza a, a baixar todo aí e vai pa o carallo bicho, O galla, ah. alegro-me moitísimo sí, sí, sí, sí, Despois pues... vou a Cornellá de visita Ai, pois pues, entón, entón sí que buscaremos os reis <risa> Ay, rey, es fresa, se necesita, porque hay que pagarme todo ahí, ahí del parte por crédito. A cuerpo de rey. Y tú no te preocupes que intentaremos para que como mínimo te dejas reconocido. Muy bien. Muy bien. De... Bueno, Escoita, Paco dime, mmm... Neste tempo así medio de lecer que, que tivemos de, desde a, a última vez que falamos contigo hasta agora como, que tal, como foron as cousas? Eh, sigues producindo? Normal, como sempre Hombre, estas datas sempre escribes menos tamais sí. con... Há oh. moitas xuntanzas familiares porque eu non, non, non pu. ni me apetecía, Ni petefía, nin, Sí, sí. Que che, che... Sair, que che quería preguntar, que eh, levo tempo de... que, un... que non hai preguntas indiscretas. Vale. Non hai pero... respostas indiscretas. Vale, pois pues, pois pues, arriscóme a eso, a que me teñas, <risa> que me respondes indiscretamente. <risa> pero a ver, ti que te gusta escribir. Ainda mantés aquela tradición de poder escribir cartas. Por poder. Non. Non, claramente non. No. Sinceramente non, é, é pésame, pero que non te saquen a escribir. Claro, claro. Saquen sí, sí, sí, a sí. escribir, si e despois vanxe a contestar cunha chamada ou cun whatsapp. Sí. sí no, eu, eu teño a sorte de que, claro, os dous irmáns que teño, e, eh, bueno, familiares que teño en Galicia, eh, pois, eh, bueno, non, non, non sempre podo chegarme a Gandeles, eh, pero estas datas acostumo... En, facer... non, son, non son amantes da dos medios estes técnicos. Non son demais, eles non son moi amantes tampouco, entonces fai mi ilusión recibir deles, aunque sea un pequeno unha pequena cartiña. Eh precisamente a mi Pablo, a mi irmã Manolo mandeilles unha felicitación de Nadal e de verdade que contestárme tamén con outra pequena felicite non é unha postal, sabes, eh, é unha pequena unha cuartilla. Si, pero é que unha cuartilla é unha postal agora que falas diso eu lembro que non hai moitos anos sí. cando digo non hai moitos anos pode haber 4, 5 uh -huh. sí. 6, todo máis eu recibía como mínimo media deduce de postais sí, ah, de sí. nadar sí, sí. e vende hai 2 anos 3, ni una Nada. Sí, sí, sí. ni una Porque, como mínimo había aquelas institucionais sí. que mandaba mellor eu que sei, a diputación sí. ou un concello sí. ou... bueno, pero eran nin esas Nada, eu os amigos, pois as amigas, eh os familiares, el WhatsApp, el WhatsApp, o a, eso. O aparvado ese que El WhatsApp, o y... aparvado que ven que sé meter un día de que apareces aí na televisión <risas> con tres más <mais, risas> sí. eh, eu non me vía, non me vía nada no máis que a min. A chamada de, tele, de videoconferencia. Esos chorrados. <risas> que horas aílles digo a todas? No mi <risas> vídeo, ni vídeo, ni, ni conferencia Vale, vale A partir de ahora voy a decir eso Voy a decir que escribo en una carta claro. A verdad é es que eu disfruto bastante De verdad que, que gusta É claro, uma satisfacción O que pasa é que Claro, agora é que aquí por exemplo, un correo chega E sí. agora nin eso Porque agora se achecargan directamente no banco Todos, o sea, é que nin as cartas de... de, de eu que sei, das da auga, nin da luz nin nada, da non uh -huh. chega ningun, non che nada. nada. Sí, sí, sí. Claro, bueno, si empleados ora. Bueno, cada necesitará menos empleados tamén, que los que decíamos amigo, o carteiro, ao uh, carteiro que van a casa, dicime, é es que fíjate tú, dicen todo belbiche, dicen non unha postal ni unha postal." Espera. <risa> vale. Bueno, vale. pois pues na zona que A verdade é que WhatsApp. Eu, eu preguntábache como curiosidade, ¿no? Porque, no, no, porque... No, que, que ademais é algo que, que, que era moi interesante. Sí, sí, sí, que eh? non eh, no faltar eh? precisamente por se porque ti sí, sí. como escribín, non sei sé, como escritor, sí, sí, sí. pois pues a mellor recibes pues, non sei sé, da Italia, de amigos escrito, e tal. Teño escrito máis lunga con Jesús. Ah, no, eso, sí, sí, Pero sí, sí. Un <risa> <risa> ah, agora xa comprou o móvil tamén Agora mercou o móvil A verdade é que a mediatez é importante ¿no? Tamén, tamén, sí, eh, sí, sí, claro. sí, sí, sí. E eh, sí, sí, correos tampouco se, se caracterizaban pola súa velocidade No, e non, se, non se modernizou demasiado Podía no. modernizarse de tal xeito Que pregaras correos tamén Para mandar unha felicitación Mediante ese eh, claro, elemento Non se modernizaron Tampouco Galicia se presta moito non Os, claro. que, sí, sí, os sí, camiños sí. Quera que cheñen as que aldeas sí, eh, sí, bueno, Que, es que eso... é importante Que siga existindo isto eh, Pero bueno Sí, pero teño máis complicado que nunha zona urbana, pero pues. moito máis. Aí sí, sí. pues, pues, pues, eh, os trens chegan tarde aquí no Aí <risas> hai que dice que nin evas, dicen que chega o AVE a Ourense e despois de Ourense para chegar ao, ao resto de Galicia con sí. 4 ou 5 horas máis. Claro, leva lle máis tempo do Urensa aquí que do Urensa Madrid. Sí, sí. Anda, carajo. Anda. Sí, sí. Pero, pero aquí o que tiñen que mandarle precisamente por ave. Pero por ave, as pombas mensaxeiras. Sí. sí. Ahí, como na idade media. E eh. a tarde, a tarde, aí sí, nunha pata, nada, pois pues mercamos unhas pombas, rade corneira, mas eu fago aquí un pombal. É eso. É ben, É sí, escribir, bueno, escribir eh, pistolamos. Eh, bueno, a verdade é que é un placer falar contigo cada, cada fin no, de semana. Por eso estabas falando a ti de da cuestión mm, no, Eu ma... do que falar, ainda que ti non falaras era dos meus reis. Sí. Ainda que ti non falaras. Eu quero os meus reis. Da, bueno, asunto material. Ay, que sería unha pruma. Tu, o, do, o o do asunto material propiamente dito, non? Non, unha prumiña así. <ríe> sí. pa, pa. En que sea máis pequena catu. Sí, que sea máis pequena. Si, esa é un pouco máis pequena Vale, pois pues, eh eu ultimamente Gústame eso, eh, empregala que sea pequena, porque así tamén ocupa pouco e pode Claro, é que ponha aí as iniciais, ou que ponha sí. eh, RC, Radio Cornelá. Sí. Ah, pois pues, pues, sí, é un bonito... É, Oye, é que non quere de decir eh, RC, non quere sempre... no... decir razonablemente cornudo. Sí, pero a que, a, a ver, que, é unha boa suxerencia, é unha boa suxerencia porque non sempre cando queres agasallar a alguén para dicirlle, "Eh, pa, pa non sabes que que mandarle?", pois párceme interesante a túa proposta. Sí, sí. Claro, para que escriba. Ahora algúntese que poñer unha nota. É da dorno, non escribas, eh, porque o matas. Para que escribas e ben, non escribas. Non pagas rayas procura procure já a decidir queña banda antes de mandar. <risas> no Vamos a dispoñer. Bueno, pues tenemos, tenemos que algún que depois sí que llevadas unha Ayuso e empeza a escribir madre mía <risa> tenemos que pedir, pedir cho enderezo para que os nosos superiores se fagan caso fagan a, a, oídos no. do, do, do que nós queremos pre... eso, aínda que só so seña o, o, o de Melchor vale. o de Gaspar e Baltasar da igual pero de Melchor que che vale. eso Paco, sí, que te agradecemos tú. moitísimo a túa colaboración. Semanal. Eu estar en contacto con vosco outra vez, que, mano máis. Que sigas... Man máis, a... porque teño teño unos miolos eh, unha teima que é acabar sendo o máis antigo con moita diferencia de Radio Cornelé. Hombre, e tanto que sigue sí. Sigue sendo o eh, grande colaborador e eh, un grande eh, amigo. Dinero, eh? Eh, sí, sí señor. Sí. Un grande amigo, ademais, que nós podemos gabarnos de todo eso, presumirnos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pois pues, sigamos presumindo de, de de ser vos amigos, de coñecernos, de divertirnos. É es que sigamos como sendo, sí, sí, sí. Un anaquiño así cada sábado como mínimo. Hombre. Todo mínimo. Un aperta grande sí. que xa nos quedan uns minutitiños máis pues eh, veña, na semana a, que ven a disfrutar deste de, de, de ano vai ser moi bo, que digo Pero, bien, no descu... moitas grazas e no. a disfrutar do Igualmente, ya... Aper, apertas fondas. España, para el sábado que viene. el sábado que viene. Bueno, queridos oyentes, hasta vinderas semana, que aquí no 104.6 da FM Radio Corneia continua que pase unha feliz semana amigas amigos que teñades pois un bon ano e como digo sempre que anoite se eixo o voso o voso descanso e a rúa, a vosa liberdade de coa sábado que ve